La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura, cada dilluns, dimecres i divendres... ...a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda! Bona tarda a tots, amics i amigues... ...del programa Aires de Cultura. Benvinguts. Les calors, eh? Les calors, es noten, es noten. Però, bueno... ...a què hi hagi salut, que és el principal... Anem a veure. Uh, hi ha coses sempre curioses. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Però, però, a veure, que hi hagi... A veure, vostès, quan veuen un cocodril, a mi personalment, la boca del cocodril m'horroritza, perquè quan l'obra, Allà, i que va mig cos nostre. Hi han llocs, hi han llocs, no és Europa, no és Europa, eh? Però hi han llocs que la gent, estic parlant de l'Àfrica, la gent dels, dels pobles, ja no dic d'una ciutat, eh? No he dit ciutat, he dit pobles. La gent dels pobles es fan sacrificis i demanen en els cocodrils que els hi concedeixin salut, prosperitat i que la collita d'allò que tingui implantat sigui bona. O sigui el cocodril nosaltres que estem aquí, ens el mirem, però de lluny. Bueno, jo no jo no dubto que deu haver-hi algú que m'està escoltant, que deu dir jo sóc capaç d'acostar-m'hi i, i fer-li un petó al cocodril. Això ja no ho sé. Però el que sí sé és que un cocodril, que ens el trobéssim per algun lloc, caminant, i nosaltres caminant per un cantó, no sé com reaccionaríem. 99%, o o fugiríem, o cridaríem. Algo passaria. Doncs, imaginin-se que és al revés. Sacrificis, demanar desitjos, prosperitat i que la collita sigui bona. Quan un turista, un viatger, normalment són turistes, perquè el viatger és un que viatja per algun error d'allà. I un turista és el que va a veure tot el que hi han allà. Un turista, quan arriben allà, a l'arribada, hi ha uns llocs que hi han pals, uns pals, no són pals, són canyes, amb una paraula, he dit malament, no és un pany, perquè recordo que són canyes. Canyes, bueno, de lo que tinguin allà ells, algú que és llarg, vale? Una canya, una canya que porta com un cordill, que a vegades no és un cordill sinó que és una herba, una herba d'aquestes que són molt dures, és igual, tot depèn del, del lloc on estem. Porten, vostès imaginen, arribem a un poblat d'aquests i en algun lloc veus unes canyes amb, amb un cordill, o torno a dir, amb un arrel o amb una herba dura, que està lligada, i a baix hi hagi, per exemple, com un pollastre, o un ocell, o una gallina, o, és que és igual, o una ser petita enganxada en allà. O sigui, com si l'hessis pascat. ¿vale? Això ho compren els turistes, o sigui, això serveix de tenir diners en el que és del, del poblat, i pel turista, perquè, clar, si vas a veure una cosa d'aquest tipus, tot allò que diuen, no? On vagis, fes lo que vegis. I a tothom, abans d'arribar en aquests poblats, diuen, ja veuran, ja veuran els cocodrils, i veurà, i vostès els podran veure, i veurà, que... Doncs pues, bueno, els diuen, si volen acostar-s'hi, tenen que fer això. Clar, què fa tothom? Si saps que benment et vagilen, que no et pot passar res, i diu acostar-s'hi, doncs pues, ho fas. Què fas? T'han dit que compris, que compris aquest, l'ocell, el pato, o jo què sé, el que hi hagin allà.. Vale. Què fan? compren aquest, uh, aqu aquesta canya de pescar, que ja no sé ni com dir-li, i se'n van allà on hi ha els, els cocodils. Hi ha molts poblets, de, no són ni pobles, és que és, són més aviat llocs que s'ajunten la gent, no? uh, que hi ha ll ll ll llacs, llacs petits, però que hi ha uh, cocodils sí, perquè sabem que a l'Àfrica verdament d'aigua no n'hi ha molta, però hi ha uns llocs que sí que hi ha aigua, que per això hi ha la gent que hi viu llavors, hi ha un cocodril però és que no n'hi ha un, n'hi ha un, dos, tres un darrere l'altre vale. llavors, què fan els turistes? se'n van amb el guia, o amb la persona que els acompanya perquè ho vegin posen la canya, que queda lluny així, perquè si allargues el braç i la canya, el cocodril que està tranquil·lament a dins de l'aigua ostres, s'hi acosta immediatament obre la boca i es menja l'animal que li hagin posat. Però bueno, És una manera de traure els cocodrils. I també els pots fer que sortin de l'aigua. O sigui, si tu li poses una mica més cap a la sorra, o sigui, cap al cantó de la terra, no de l'aigua, et surten tranquil·lament. Mengen i es queden allà quiets, que no es belluguen, volguen dir, aquí estic. Què passa? Que normalment la gent s'ha tirat enrere quan ha vist que el cocodril ha pujat del riu o no es mou o no es tiren enrere, o se'n van a buscar un altre animal per donar-li per veure què fa aquesta vegada. Perquè si volen que torni a anar al riu, el que fan és anar-se al rededés del cantó així cap al riu i que entri cap al riu. Però ho fan. Aquests llocs, aquests llocs, per, per curiositat, han passat coses curioses. A veure, per exemple, n'hi ha un perquè és que no allà ningú li té por als cocodrils. Per què? Primer de tot, és que és la mateixa gent del poblat, ja no parlo de turistes. La mateixa gent del poblat és la gent que, que amb una paraula, la mateixa gent que dona en els, aliment en els cocodrils. Cada matí els hi porta algun. Algú, és igual, algú alguna cosa, ja no parlo de que sigui un, un, un animal els hi porten alguna cosa. els cocodrils són part de la seva vida els crios s'hi banyen al costat a vegades surten d'allà i s'apropen on viuen la pobra gent perquè deuen tenir dana i els hi donen alguna cosa i s'acabarà però és que hi han llocs l'Àfrica té molt bueno, ja sabem, sequera cada vegada en té més a alguns llocs d'aquests va passar coses molt curioses. Els cocodrils necessiten aigua. Quan els cocodrils, a vegades, el lloc on estan, el el llac, el llac, o el riu, vés a sapiguer, eh, perquè l'Àfrica és tan gran que hi ha de tot. Llavors, hi ha poca aigua, s'enfaden, ells mateixos, i, amb l'espera, potes, amb el seu moviment amb la boca o amb les dents o el que sigui han arribat a fer més fons al lloc per trobar-hi aigua hi han hagut alguns llocs que si no fos gràcies als cocodrils ja no hi hauria aiga, perquè aigua, perquè l'aigua surt de baix però si s'assecla de dalt i encara en queda de vall doncs, els cocodrils s'han espavilat per tenir aigua què ha passat? que hi ha hagut pobles o poblats d'aquests que estaven desesperats, no tenien ni una gota d'aigua. Què van fer? Van seguir com els cocodrils se n'anaven, se cap a un altre cantó. O sigui, estaven sempre en aquest cantó, se n'anaven cap a l'altre. I van veure que tenien uns moviments molt raros i amb aquests moviments es van donar compte que el que estaven fent és buscant aigua a sobre. I fins i tot van haver-hi alguns que el cocodril va deixar el lloc on estava i amb la boca anava obrint camí per entendre'ns on, no eh? on no hi havia aigua, on no hi havia ai tenia per entendre't la cua encara en l'aigua, amb aigua. però va començar a treure el cap cap a fora, el cap. i mossegant, mossegant i després posant el cap cap avall i movent-se les potes i tal i qual, es van donar compte que el que feia és obrir camí en un lloc on ells, per alguna raó, notaven que hi havia aigua i va sortir aigua. Què va fer això? Això va fer una cosa molt curiosa. Això va fer que la gent va desplaçar-se allà on els cocodrils van anar. Per tant, la història ve d'això. La gent està agraïda als cocodrils perquè els va portar en els llocs on hi havia aigua. Van deixar el lloc que no n'hi havia, que n'hi havia poqueta, poqueta van a buscar, anant fent forat cap avall, cap avall, cap avall, cap avall fins al tros que hi Ve d'això aquestes costums, que són rares, de que les persones s'han convertit en amics dels cocodrils, els alimenten, d'una manera de lo que puguin tenir. No els hi donaran cada dia un pollastre, perquè ells ja no tenen molt pollastre per menjar, pobrets, dic un pollastre o que sé, una, una gallina un cerv, jo què sé. Però sempre els amb alguna cosa. Llavors, els cocodrils són amics d'ells i ells són, són amics, i a més els demanen la prosperitat i els demanen totes aquestes coses en els cocodrils, perquè tenen la mentalitat de que van ser ells els que els van salvar de la sequera. I degut això, bueno, hi ha hagut un, un, un tracte entre ells i els ser humans que només pertany a uns llocs. I casa sempre, aquests llocs són llocs que el cocodril en el seu moment no tenia prou aigua i ell va ser el que va buscar aigua més fonda, va fer més, més cap avall i va sortir aigua. Llavors, clar, li estan agraït li estan agraït, la gent li està agraïda i els cucuts no vol dir que un dia facin una desgràcia, però de moment no, no. I cada any hi ha un dia torno a dir, hi ha un dia quan tots, tota la gent de la, del poblat, tots van com a dia dia únic a demanar tot el que he dit abans. Salut, prosperitat, i una bona collita de l'ú que ell cinc implantat. I per una altra banda, els turistes és normal passen allà i veus que hi ha unes canlles que s'han de pescar però que no tenen peix que tenen un altre tipus d'animal que, que sí, li poses i, i clar, els cocodris surten surten a fer l'espectacle. Es mengen el que hi ha els turistes encantats de la vida perquè veuen algú que no han vist mai a la seva vida i no és un circ per una altra banda, el cocodril no es va llgar. Per què? Perquè s'esran creer unguin més. A vols que tornin en el llac, doncs molt bé girat cap a l'altra banda, li fas que giri el cap una mica i que vegi que, que tens que entrar cap a l'altra banda. O sí. Sigui, I aquí s'acaba? I la gent feliç, els crius fins i tot juguen a vegades amb els mateixos cocodrils. Hi ha hagut algú, algo que no se sap com ha sigut? però que uns són viuen, conviuen en una paraula conviuen. hi han llocs que no conviuen d'aquesta manera potser perquè ha sigut d'una altra manera la història però n'hi han uns quants que sí una mare o un pare no té cap por que el nen es banyi al costat del cocodril i el cocodril se'l mira prop. i al contrari, que el nen el millor li puja i li fa el cavallito és que hi han coses molt curioses en el món cada dia n'hi ha cada dia n'hi ha de curioses i de coses ara, que sí que pot passar una cosa, clar que pot passar, però però bueno és com nosaltres diem pujar una escala d'aquestes normals una escala per agafar un, una taronja de dalt de tot, jo que sé i no, no cauràs, bueno, pot ser que un dia caiguis, però el normal és que no caiguis doncs és el que passa allà Bé, senyores, senyors, amics i amigues se'ns ha acabat el programa, mare de Déu que no m'en dono en compte ehm um, Gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí reben aquella abraçada tan gran, tan gran tan gran i aquell petó que no pot faltar Mai. Aéu, Adéu, fins al dia vinent.. Adéu, adéu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de cultura.